тож запросила до танцю загадкового незнайомця з хвостиком і золотою сережкою. Подерті джинси, подерті кросівки і зі на теніс кандибера дещо дизгармоніювали із зовнішністю ляльки Барбі. Марго замилувалася ним. На козаку бідному летязі три серомязі Опанча рогожовая, поясина хмельовая, Сап'янці, видні п'яти і пальці. Ой, Андебере, Андебере, біса тобі заміжня жінка з трьома дітьми, Чи тобі дівчат у світі бракує? Андебер танцював під тираз розбила моє серце І осколки розбросала, і посміхався до Марго. Після танцю він галантно провів даму до її місця. За столу став найголовніший. «А це що за бомж?» – пожартував він щодо Андибера, і вся його компанія розсміялася. «Кати звідси, бо буде больно!» Андибер своєю шикарною посмішкою обезброїв того. Подивившись на нього з висока, він спокійно, але переконливо сказав Тихо, будь, Андибер такого не любить. Круті, немов загіпнотизовані пітоном кролики, зіщулилися і стали маленькими прималенькими Ей, не є же себе, братці! козак, бідний, летяга, а є ще Сехвисько, Ганжа, Андибер, гетьман запорожський. Ця сцена не лишила байдужим нікого. Жінки з ворожого столу кидали закохані погляди на загадкового незнайомця. Шеф замовив пива і від задоволення не на жарт розвеселився. «Андибере? З тобою можна йти в розвідку. Той тільки посміхався. Слухай, звідки ти таки узявся Зі степу. Ой, полем, полем килиїмським, Битим шляхом ординським, Гей гуляв, гуляв козак, Бідний летяга, Сім год і чотири, да потеряв з-під себе три коні воронії. «У вас є українська музика?» – Холіра ясна, – заревів п'яний шеф. «Тут шанують державну мову, чи ні?» Директор ресторану заметушився і через деякий час полилася класна пісня. Віка пішла танцювати з Сергієм, Леська з шефом свідку запросив місцевий авторитет. Вася запросив офіціантку. А Марго з Андибером. А вона, а вона, долинав мужній Баритон. Сидітиме сумна. Андибер співав Марго на вухо. Моя дівчинко печальна, моя доля золота, я. Продовжую кричати, ніч безмежна і пуста. Їй було лоскотно і приємно. Водночас усередині пробудилися дикі фантазії. Робота тривала. Час від часу соціологи збиралися на робочі наради в гуцульських колибах або затишних приватних ресторанчиках, розсипаних по всій західній Україні. Матеріали опитувань свідчили, що Україна вступила у черговий період руїни, піднесенням, про яке так переконливо говорить влада, і не пахне. Народ, плюнувши на те, що діється на горі, ліпить унизу своїми руками своє життя. Нікому не вірить? Немає авторитетів серед живих? Сміється з рейтингів, які подаються в газетах, з партії, з державних бутафорій, з пихи недолугих політиків.